Da, haideți, colegul Alexandru Cumpanașu, realizatorul, ambasador România, a lansat două scrieri, două scenarii. Primul, Transilvania independentă, restul România federală, duminică după amiaza, articol apărut pe DC News, și apoi, a doua zi, după amiaza, independența Transilvaniei, federalizarea României, partea a doua. Dânsul spune așa, astăzi nici măcar nu se mai pune problema în termeni clasici ai revizionismului maghiar sau ambițiilor Rusiei. Este mai degrabă o nouă înțelegere pe deasupra capetelor noastre între țări din Occident și tradiționalii doritori de ruperea unui stat mare, cum este România, în Europa. Scenariul arăta așa formarea unui nou stat independent Transilvania, pe baza multietnicității, a faptului că furnizează peste 50% din PIB și a unei afilieri cultivate intens față de spațiul germanic, care, evident, nu se limitează la Germania. O astfel de nouă republică cerută de cetățenii transilvanieni ar rupe Forța și Puterea României de azi și ar ușura substanțial misiunea de distrugere a unui stat și se încăpățânează să rămână unitar, național și indivizibil. Este o, uh, sunt mai multe uh, puncte pe care le-a atins Alexandru Cumpănașu. Ni se alătură discuției. Bună seara! Bună seara, Rares! Bună seara, și Distinșul invitați. Aș să discutăm pentru că a apărut inițial uh, o scriere pe blog a domnului Adrian Stase, apoi Bogdan Chiriac a lansat uh, acest scenariu al uh, ruperii României înainte de centenarul uh, Unirii și acum vii și det uh, detaliez un anumit uh, scenariu care s-ar întâmpla în România. Eu spun înainte de a asculta argumentele tale și de a discuta cu distinși invitați, uh, specialiști, uh, analiști, uh, să spun un lucru. Sunt ardelean, transilvanean, de generații, de multe generații iubesc în Transilvania iubesc Clujul, Alba și toate acele locuri dar niciodată niciodată nu aș concepe că România ar putea fi sfâșiată, niciodată nu aș putea afirma că Transilvania fără Valachia, fără Moldova fără Dobrogea, fără Banat fără Oltenia ar fi ceea ce este astăzi. Adică mi se pare un lucru interesant, sigur, ar fi interesant de văzut opinia cetățenilor uh, transilvanenti, români din Transilvania, dar eu nu pot să uit un lucru pe care aș vrea să-l reamintesc tuturor românilor transilvaneni, maghiarilor, sașilor. Cei care ne-au eliberat, fiind vlăguiți de forțe, cu arme puține și murind realitatea este 860.000 de oameni, 860.000 de oameni sunt cei de peste Carpați. Ei ne-au eliberat pe noi, transilvanenii. Nu știu cum arăta România și cum arăta Transilvania fără ei. Dar te ascultăm, după care, sigur, domnul profesor este aici, domnul profesor Nistor este aici, Oreste Teodorescu și ceilalți distinși istorici și și vom analiza ce înseamnă România Mare România Unită. Te rog, Alexandru, de unde până unde această, această scriere a ta, aceste gânduri foarte pesimiste? Mulțumesc în primul rând, Raleș, că îmi dai din nou ocazia să explic. Am văzut că acest articol, după ce a fost, mă rog, subiect, a fost preluat și articolul de toate televiziunile, după ce l-ai prezentat tu și așa este corect să spunem lucrul acesta. Acum, trecând la argument, eu o să spun spun numător lucru. Gândeam de mult și aveam de mult aceste informație, dar n-am -am simțit că este oportun să, le, să lansez această ipoteză, pentru că nu este un lucru cu care cetățenii se simtă confortabil, știind sau având impresia, sau având informații, că viața lor poate să fie schimbată. În ceea ce am scris în cele două, cele două episoade, celălalt cele treilea de astăzi, celălalt trei de astăzi vor să fie Moldova și Ucraina, pentru că și ele fac parte din acest uh, plan, uh, descriu niște lucruri care pot fi ușor argumentate. În ceea ce privește independența Transilvaniei, nu este o noutate faptul că nici Germania, nici Austria, nici Ungaria nu s-au împăcat niciodată sau nu sunt fericite cu modul în care uh, România s-a constituit. Franța fiind cea care a contribuit Man. substanțial la, la, la, la Marea Unire, dacă vreți, la România de astăzi. Uh, uh, Vă rog, România, Pașov, tiștilor și de după. Însă eu aș vrea să, să spun pe este argumente însă și în momentul de față foarte solid. Germania presează și nu este un lucru bun pe care îl face. Eu îl spun și mi-l asum. Aș vrea să mă și contrazic că pe așa, că după aceea poate că ar apărea și niște, și niște probleme în sensul ăsta. Uh, încearcă să preseze Chișinăul. La presa, mă rog, acum nu mai contează dacă este Dodon, nici nu mai e nevoie să recunoască Transnistria, să recunoască independența Transnistriei. Este un lucru pe, extrem de grav pe care l-am aflat de la un oficial moldovean aflat în formatul de negociere. În al doilea rând, uh, Germania are tot uh, interesul ca în uh, Europa să nu este două țări importante, mari, care nu sunt deloc favorabile unui curent uh, pe percep pe care încearcă să-l impună, respectiv Polonia și România. Împreună, împreună Germania, Austria, Ungaria au această, acest interes comun de a crea din România, de a face din România un stat uh, federal, cu excepția uh, Transilvaniei care devine independent. Cum a facem următorul lucru, că după ce am lansat această ipoteză, UDMR-ul să și-și pună aceste, uh, acest panotaj absolut jenitor la adresa poporului român? Pe argument, mergând pe aceeași argumentație pe care am dat-o în articol, și anume că uh, vor să-și păstreze banii acasă și nu se că la București, sunt demitit și cheltuie uh, irresponsabil. Pe de altă parte, ai voi despre istorie și despre liberarea Transilvaniei. Am fost la Cluj acum de ani de zile și am fost de radio un istoric local, nu o să intru în detalii pentru că nu mai interesează polemica și l-am face mare dacă l-am invocat Rares, dar eu e un istoric local de la Cluj, care au la un post de radio local spune așa. Uh, e de, de nu, de picioare mordare, a început să simt în Transilvania de când au trecut uh, cei din vechiul regat uh, Carpați. Accelerații există peste tot sau uh, personaje marginale? Cred că da, marginal. da, este, un, este un exemplu. Însă în acest moment în, în Transilvania se cultivă acest curent de, de autodeterminare, de, de oarecum de regionalizare în primă fază, de autonomie locală, de decentralizare. Însă acest curent va duce în cele din urmă la dorința de facto a cetățenilor, care lipsiți de cultură, lipsiți de istorie, lipsiți de aceste lucruri care sunt extrem de importante și care, pe care azi nu și le mai însușesc cetățenii ce obțin de generația nouă. Ne-a făcut niște sutimi în sensul, dar pot să-ți dau exemplu lipsiți de identitatea națională în, în gătarea că această republică nouă va căpăta sau va avea parte de investițiile pe care le are acum, 90% din investițiile germane, mă rog, Germania din Germania, Austria, Ungaria, merg în Transilvania. Dacă dar sunt alte motive, vară, Alexandru, sunt și aici. Sunt și, dar mă rog, sigur, te rog, te rog, ascultăm. scuză mă Uh, N-am să le reiau. Vreau doar să spun că domnul Mircea Coșa, care este economist, a scris iarăși un, un articol interesant de genuți, unde a dat milioane de uh, coincidențe economice cu ceea ce am scris eu. Argumente și uh, cu cifre foarte clare asupra modului în care se fac investiții în Transilvania și care este scopul acestora. Dar eu vreau să mă concentrez pe imaginea de ansamblu pentru că ai invitați importante care sunt sigur că au de vedere, punct, puncte de vedere pe, pe marginea acestui subiect. Uh, unu, cred că... nu cred. Este părerea mea și pot să dau argument în acest sens. Uh, partenerii americani în acest moment nu au capacitatea și nu își doresc un conflict în regiune. Motiv pentru care pe, în diplomație se cheamă pe, de compensație. Da, îmi cer scuze, Prin Alexandru, întrerup foarte puțin, apoi toți invitații mei doresc să-ți adreseze întrebări, au, sigur. Au, dar după pauză publicitară continuăm această dezbatere pentru a lămuri, pentru a încerca, sigur, să venim cu analize Bun. pertinente, pentru a intra într-un dialog pe această uh, chestiune. Și eu am niște întrebări, dar după pauza publicitară. Am revenit în direct... Vlad Nistor Oreste Teodorescu, Cristian Diaconescu Dan Dungaciul, Iulian Chifu alături de noi în platou Alexandru Cumpănașu pe telefon uh, Oreste Teodorescu a ascultat și ai citit probabil da. cele două texte ale de Alexandru Cumpănașu Alexandru Cumpănașu este pe telefon Recunosc că citind revenirea la prima postare a domnului Cumpănașu Mi-am pus o serie de întrebări și aș fi foarte curios să mă răspundă direct domnul Alexandru Cumpănașu Dacă se află dincolo de fi În că primul da. rând da. n-am avut cum să-mi reprim un zâmbet care nu era foarte amuzat mi am amintit pe Ninel Pea. L-ai citit pe Ninel Pea, dragul meu, Alexandru Cumpărat. Mm, nu prea, sincer nu. sincer, nu. Teoria federalizării și spargerei României în bucăți a fost aruncată, neters, sigur, din anii 90 în încoace, nu le mai pomenim pe toate. Așa. Dar domnul Ninel Pea avea o teorie foarte asemănătoare uh, cu ceea ce spui tu, sigur, mult mai puțin argumentată, mult mai puțin uh, articulată, uh, pentru că nu are talentul tău, uh, Narativ asta cu siguranță. Dar ceea ce am observat este că urmează așa un fel de fir călăuzitor între cele două postări și anume un atac pe care eu personal nu l-am înțeles la Germania. Și atunci eu mă întreb, asta e o întrebare, s-ar putea să fie o întrebare stupidă și să-mi cer iertare în avans pentru ea. În avansul campaniei astea electorale din România, în care vedem cum se radicalizează cumva două blocuri. Blocul să-i dăm lui Iohannis o guvernare sau blocul să-l întoarcem pe Victor Viorel Ponta de unde a plecat. Mie mi se pare că materialul tău are cel puțin 60-70% temei în ceea ce spune, să zicem. Numai că mi s-a părut bizară cumva încălzirea unei teme exact care vine și se mulează unui șir de argumente antiprezidențiale, antiparteneriat cu Germania, adică acum să credem că Germania pune umărul la spargerea României, nu îi văd finalitatea, adică nu îi văd o argumentație până la capăt, doar pentru că este Iohannis German și atunci cumva, în posibil asta confruntare de idei din campanie electorală, să atârne chestia asta, adică ațâțarea asta a celor mai tenebroase și adevărate emoții ale ardelenilor, dar taman în campaniile sau în pre-campaniile electorale, tema asta, de ce n-am discutat-o noi, pe timp de liniște, ca să spun așa, până așa, Adică e foarte important ce spui acolo. E adevărat, sunt de acord că o destructurare a forțelor noastre armate, incapacitatea noastră administrativă de a ne putea ține și singur pe picioare măcar o perioadă de timp. Ai multe argumente acolo care sunt valabile. Dar mie teza asta că, domne, marile puterii Rusia, Austria, Germania n-au fost de acord cu Marea Unire, mi se par anacronice și vetuste și îmi cer scuze dacă te simți cumva ofensat. Adică asta este o teză care ar fi mers în perioada anilor 20, să zicem, 30. Suntem în 2016, no, iar nu, eu nu văd, nu tot tot... Acum, nu văd de în argumentația ta niciun fel de trimitere a faptului că noi totuși suntem Țara care găzduiește scutul de la Devesere Suntem unul dintre aliații strategice Ai Statelor Unite, există un articol Acolo, în înțelegerea cu NATO În care suntem toți pentru unul, unul și, și unul pentru toți, Ungaria face și ea parte Din UE și din NATO Adică forțarea asta unei federalizări în interiorul Uniunii Europene, în interiorul NATO În 2016, <coughs> înaintea Alegerilor generale Din România, iartă-mă, nu te suspectez De nimic, dar mi se pare că, deși glonțul are argint în el, e posibil să intre într-un perete și nu să, să nu-și atingă tinta, pentru că nu-i văd contextul. Și te rog să-mi explici, dacă mă înșer cu ce am spus. Nu este nicio problemă, nu. Îți mulțumesc, pentru întrebare. Uh, și răspund foarte direct. Unul nu are nicio legătură cu campania, pentru că s-au început cu argumentația, nici cu campania, nici cu argumentația din jurul Povesteu campania. Pentru un motiv foarte simplu. Eu o să fiu foarte direct și o să spun așa. Eu cred că domnul Claus Iohannis este mai degrabă pro-american decât pro-german. O spune un om care știe foarte bine cum stau lucrurile. Dar nemții Johann. sunt certați cu americani. Iartă-mă că din logica ta, eu înțeleg că există un fel de tensiune între Germania și America. Președintele Claudiu este e mai degrabă pro-american? Adică asta înseamnă că între Germania și Statele Unite există un diferent? Între Germania și Statele Unite există un diferent în acest moment, pentru că... Cu privire la România, te întreb, nu discutăm în general. Cu privire la România, între Germania și Statele Unite există un diferent? privire la România nu există un diferent, există o înțelegere. Diferentul evident că există, pentru că există interese de ambele părți. Uite-te că TTIP un ceasă nu s-a mai realizat acel acord economic între Statele Unite și Europa. Dacă Germania ar fi vrut, s ar fi realizat, ea conduce Europa. Dar vreau să, vreau să revin totuși la ce ai întrebarea pe care a pus-o intern, pentru că este important. Pe timp Claus Iohannis este un om, este un președinte nu numai agrad, a susținut de către Statele Unite, iar uh, relația sa cu Germania este mult mai șubredă decât cea cu Statele Unite, se spune din surse foarte clare. Nu stă deloc în picioare atunci teza uh, unei chestiuni electorale sau de genul acesta. Nici o secundă plus că nu vorbesc nicăieri despre faptul că ar avea vreo influență în interiorul țării, la alte partide, că unele ar fi bune, alte ar fi rele. Bun. În al doilea rând, ai pus o întrebare corectă, scutul la de veselul și partea cu America. Sigur că este vital și în momentul de față pare, pare ireal ca un stat NATO să poată să nu toate aceasta. Însă nu este ireal, pentru că în America, cel puțin în momentul de față, e și de acolo, este împărțit. Eu aș vrea să știu, de exemplu, să văd cum va reacționa NATO într-o într stație de conflict. Așa să văd dacă Germania, Franța, toate celelalte țări vor respecta articolul sau nu vor respecta, iar în cazul în scenariului pe care eu îl descriu, nu este vorba atacarea unui stat. Acolo, aici este vorba efectiv despre voința a unui părți din populația a unui, un, unui stat, care la un moment dat își dorește să se autoguverneze. Dar e... da, pe, moment... pe, pe ce te bazezi? Studiu... Pe ce te Nu există astfel de, de dorință? Vin din Transilvania, sunt un om care a făcut da, presa... Da, da, sigur. Probabil există 5%, 7%, 10%, 2%, 5. dar marea populație, majoritatea populației din Transilvania, indiferent de etnie, nici nu concepe măcar acest, acest lucru. Pe ce te bazezi? Da, care eu... sunt informațiile pe bazez. care... Îți spun imediat care sunt informațiile și le-am le pus, le pus și în articol. Pot să, vi, pot să vi le spun fără probleme. Ceea ce se dorește a se construi este voința aceasta. Eu n-am spus că acum există la nivelul de a se solicita. E un plan totuși, nu? Adică el urmează să fie pus în practică Acui și este de mai mult timp. Acui Argumentele plan? sunt următoarele. Acui Avem plan? majoritatea investițiilor... Care Dar care este planul de acesta, Alexandru? Cine? Este, Cine? Este, un plan, este un plan al Germaniei, este un plan al Austriei, este un plan al Ungariei, iar în Germania, compensație. Germania, Germania, Germania, tu da. spui că Germania, Austria își dorește o uh, uh, Transilvanie independentă, te contrazic total. Eu spun, bă, te rog, nu este nicio problemă, eu spun și argumentele. În momentul de față, uh, Rusia a cerut Germaniei să. De, nu, mă rog, ca desfăgubir de război 4 trilioane de dolari, nu știu dacă știai. În momentul în care uh, uh, oficialii ruși au solicitat ca desfăgubir de război 3-4 trilioane de dolari plus alte revendicări teritoriale Franței, uh, uh, Germaniei, se duc aceste negocieri, că Germania, pe legea compensativă, a tratat și cu Statele Unite și cu oricine vrei tu, astfel încât să nu își afecteze interesele sale și să lase în zona de, în zona de influență, dacă vrei, a Rusiei, ce are Rusia de luat. Nu știu, Republica Moldova, de exemplu, sau Ucraina, care va fi federalizată fără discuție, n-am niciun dubiu, dar cum va fi Moldova, dacă da, este da, o zonă. Stai, stai o, o secundă. Da, o secundă. Uh, domnul uh, Cristian uh, Diaconescu și apoi domnul Vlad Nistor. Îl salut cu dracuia, da. doamne. Bun, Bun, Alex. Cum să spun, uh, te rog să disociezi între respectul deosebit pe care ți-l port și faptul că am făcut cu tine emisiuni absolut extraordinare sau cel puțin așa le-am simțit da. eu uh, da. uh, și faptul că vreau să spun public un lucru. Nu există da. niciun plan gândit sau operaționalizat în legătură cu această ceea ce pare a fi segregare înăuntrul României. Este ceea ce știu eu, dacă sunt doi oameni care mă cred, mă adresez lor. Nu există așa ceva. Vreau să spun că și-am o droaie de argumente și doar mă refer la unul singur relativ la ceea ce tu spui, sigur, respect încă o dată, dar le am următorul argument pe care l-au experimentat pe pielea lor cei din Catalunia, pe care l-au experimentat pe pielea lor cei din Scoția. În momentul în care mișcările centrifuge segregaționiste au început să capete contur, în acel moment au, au avut următoarea consecință, ieșirea din Uniunea Europeană. În condițiile în care Catalunia și-ar fi, și acest lucru l-au înțeles și Catalunia, și acolo sunt probleme cu planul național uh, social, cum spuneai, teritorial, prin care niște impozite mai mari luate în Catalunia sunt date în alte zone ceva mai sărace din Spania. Și acolo există această problemă. În momentul în care au conștientizat ce înseamnă ieșirea din Uniunea Europeană, printr-o declarație politică de orice fel, acest proiect a fost abandonat. Nu pot să crești, mi se pare periculos să considerăm că partenerii noștri s-ar gândi măcar la operaționalizarea unui proiect prin care România ar intra într-o într astfel de spirală. Dincolo de discurs electoral. Sunt anumite zone, după părerea mea, și anumite linii roșii pe care nici măcar retoric nu cred că le putem trece. Crici, Cu toată prietenia, bă, da, nu te da, da, bă, altceva decât domnul Cumpărașu. Tu vorbești despre două știu. zone din Europa coerente în care o parte exact. a populației s-a gândit să facă ceva. Domnul Cumpănașu construiește o altă teorie în conformitate cu care, sigur, folosindu-se de oarecare opțiune a unei părți a populației transilvane, ar veni un plan malefic construit undeva, deci, n-am reușit să aflăm exact unde, de un număr de țări europene vecine care ar pune toate, mână de la mână, ca să zic așa, să distrugă statul național Unit. Stat vreau român. să mă adaug un lucru. Pentru Austria. Nu, dar pot, pot e, Imediat, te rog, Alex. Nu mai, și termin foarte repede. Pentru Austria. Uh, Viena Insurance Group și BCR sunt în București. Uh, investițiile mari, într-adevăr, sunt nu în zona Transilvaniei, din păcate poate, ci în zona Bucureștiului, sectorul agricolifor. 59% din investițiile străine sunt aici. Din păcate... În zona Vaslui nu, în zona Telorman, în zona nu Germania, Vaslui, și... Da, e adevărat. Nu. În zona Vasului, Telorman. Eu am făcut o separare. Se... A... Dar e vorba de școli, Alexandre, e vorba de cu totul altceva, de o anumită da, nu, zonă. Tot zonă. Tot nu, e pe de, pe nu. nu e făcută programatic acest. Este, este e și mai programatic. Și, no. și, încă, uh, și încă un lucru, Acum. la problemele pe care le are Europa astăzi, se caută soluții și lideri capabili pentru a crea solidaritate și nu disipare. Pentru că în momentul în care liniile de clivaj, și știi foarte bine acest lucru, liniile de clivaj prin Europa ar fi uh, accentuate prin state sau în afara statelor, o singură țară ar avea de câștigat. Ceea care, practic, revendică o astfel de situație confuză. Și anume Federația Rusă. Da. Și al treilea rând, și al treilea rând... Rău. În 2014, Budapesta, împreună cu demereu, au, în au încercat să obțină de la Comisia Europeană un achii comunitar pe autodeterminare. Adică să introducă în dreptul european această uh, idee autodeterminare uh, teritorială pe criterii etnice. Și au fost respinși de către Comisia Europeană, din care face parte și Germania, din care face parte și Austria, din care face parte, mă rog, și Ungaria. Ulterior se adresează și sunt în proces la curtea de la Luxemburg pe, acest, pe această problemă. Deci dacă ar fi existat un plan, o anumită strategie, o anumită logică, s-ar fi încercat legitimarea sa, ca să spun cum se decide, mă rog, legitimarea sa politică exact pe solicitarea pe care UDMR-ul a făcut-o. Dar le a fost respinsă nu, de Nu, scris, pentru că eu nu vorbesc despre o. Scuze, mă că. Da. da eu... gata, am încheiat. Scuze. Eu am ascultat și nu, am, nu, nu intru în conflict cu ideile de tine, doar că suntem avem păreri diferite. Unu, eu nu spun că acest plan vizează o independență pe criterii etnice. În pare rău, dar n-am să încerc să asta, da Pe că cu o anumită dorință a de acolo, în timp de a nu-și nu mai trimite, de a nu mai da. Bucureștului, ceea ce el nu este în stare să administreze. O altă bă, chestiune pe care acest plan urmărește eliminarea leadership-ului românesc din toate zonele în business. Dar nu există așa, așa ceva, Alexandru, port, Alexandru nu port, există port, așa, port, așa ceva în Transilvania. Nu există eliminarea leadership-ului românesc. Nu există o astfel, un astfel de curent nu, care să fie... De, eu de București acum, și pentru că trebuie să dovedești că Bucureștiul nu este în stare să administreze. Da? Adică ce motive ai la un moment dat să ceri cum face UDMR-ul bine pe motive politice și electorale Trebuie să ceri pentru că București nu are lideri, sunt niște mici niște miciți, niște incompetenti, niște irresponsabili, niște oameni care nu mai au în niciun domeniu, niciun om care să poată să te reprezinte pe tine ca transilvanen. Ceea ce spuneam... Da, este, am oricum, da, da, o rugăminte, dragul Alexandru, îți reamintesc că în acest moment da. România este condusă da, da, de dai. patru transilvaneni. Claus Iohannis este transilvanean, Dacian Cioloș este transilvanean, Vasile Dâncu a -a -a -a. este transilvanean, Eduard Helvig este transilvanean, Do Laura Codruța Köveș și este transilvanean. Ce vorbim? Și a fost întotdeauna așa, Transilvania era reprezentată are... la cel mai înalt nivel. Are cei mai mulți oameni importanți în funcții cheie în acest moment România. un argument, care e mult mai prozaic și mult mai puțin. Dacă eșecul este al României, este și al Transilvaniei, nu doar al altor regiuni. pentru care multe companii străine investesc în Transilvania este oare și pentru faptul că Transilvania are infrastructură spre deosebire de restul țării care e rămasă cumva vanevul mediu. Adică hai să nu vedem în toate o conspirație pentru că, într-adevăr, da, Transilvania încă de pe vremuri are o infrastructură rutieră mult mai mai vreau de să spun că și să spun nu vreau să nu să se că nu să că nu vreau să că nu vreau să spun că nu vreau să spun că nu vreau să spun că nu de unde știți dumneavoastră că guvernele, că își mănuiesc că vorbiți despre guvernele acestor patru țări în șirate, au ajuns la o înțelegere privind un asemenea plan unde, când, cine sunt semnatarii, cum au ajuns să se înțeleagă și care vor fi pașii următori? Asta e o primă întrebare. O a doua o întrebare. O care vor fi consecințele unui asemenea, unei asemenea operațiuni miraculoase? Ce se va întâmpla? Va exista o rezistență a poporului român? Sau noi toți ceilalți, inclusiv majoritatea transilvăneană? Davi Hoandră vom... scrie mesaj, tot acest plan ar putea, uh, privi, pu ar putea fi pus în practică dacă Transilvania nu ar mai avea populație. Exact. Toată populația acestei părți a Europei va sta, va privi, se va uita cu un număr de lideri necunoscuți, pentru că de fapt nu i-ați menționat, ar ajunge să iau asemenea decizie și să o pună și în aplicare. Și ultima întrebare, a treia, deci, ce se va întâmpla cu întregul sistem de alianțe din partea asta lumii? Nu vorbim de Uniunea Europeană, dar vorbim în primul rând de alianța politico-militară, de alianța Atlanticului de Nord. Înțeleg că din acel moment această alianță nu va mai exista. Da, domnule, vă rog, răspund pentru cele trei întrebări. Nicio problemă. Răspund, îi răspund întâi dacă sunt de acolo, e Rare, răspund întâi că acest, acest tip de plan nu este unul gândit pentru că Ioanis să este președinte și Helge este la serii. Păi nu de când pachetul și cu seriu conducă România. Nu, domnule, stai secundă. Am vorbit serii. mai mulți lideri din diverse locuri, ca așa putea să introducem Ei, o da, mulțime de lucruri. Nu. Păi nu, ți-am dat nu niște nu personaje importante. Păi nu, dar avem pe Dacian da, Ciolo și pe Claus Ioanis, care sunt transilvaneni, autentici. Ce legătură are cu ce am spus eu, că asta nu trebuie. Păi mie mi se pare domnul, că îi cu tot Alex. respectul. A, Alex, dar A, mi se pare domnul, că domnul. acest scenariu, dacă nu spui informațiile pe care te bazezi, mi se pare că este extrem asta. de periculos în acest moment, pentru că dă apă la moară exact partidelor ultranaționaliste de tip PRU de timp alianța Patire noastră și, Kremlin, și pe de spune, altă parte un, Ei, un, acum, debuș... acuma, nu, nu, nu, un debușeu nu, nu, nu da. un uh, PSD-ului care vine și spune uh, românii nu au niște păi, afișe a, nu, și acum nu în politică, pe bune deci mă pe nu, da, întrebi, vine ca să nu... Alexandru, dragă, Ce e înainte de campanie e la o săptămână Ei, cu... e de campanie una, dar eu a spus că vine campania asta că nu vine, plus că îți repet fau ceva este mai american decât este cioloși, de exemplu, să nu, dar nu are nu are legătură. PNL, și ei cu America. Dar nu știu pe ce te bazezi. Pe mine de ce sunt contrariat. Sunt transilvanean Și nu înțeleg pe ce te bazezi. Cunosc optica. nu Cunosc optica care sunt români. Ei nu sunt transilvanei și după aceea români. Ei sunt români înainte de a fi orice altceva. Ok. Pot să Te rog. Păi, și-au murit pentru unirea cu țara mamă, majoritatea dintre ei. Adică, ei vor să fie români. Nu au vrut niciun să fie ceva decât români. Ei în cred în până. România mare, în România dodolață. Te rog. Eu, eu spun așa, brare, Și, păi, eu și profesor, n-am uitat între părere, domnice, -o să întrebare de să pe scurt, pentru că. Da, domnului profesor e mai, mai important, clar. pentru că dânsul. Noi, Putem dialoga, dar domn profesor, întrebările din sunt mai importante decât ale mele. Da, da, da, sigur, sigur, nu vreau să rămân lucruri așa neexplicate. Cât timp este un scenariu și se discute, este foarte bine, pentru că iată, se trezește sentimentul național dintre, din România din Transilvania și poate că în felul acesta mulți vor afla dintre cei tineri, că poate te interesește și tu cât, cât mai vor să te înroleze, dacă are loc un război, iar aflăși tu cât este rezultatul unui sondaj în Transilvania, să vezi din răspunsurile. Unde este patriotismul ca valoare pentru fiecare individ? de la 1 la 10. Nu știu dacă știi că se află pe locul 8 Dar, mă rog, nu o să în detalii. Eu spun că. Nu știu pe ce te bazezi, dar eu pot să și citesc sondaje. Nu, nu, nu. Patriotismul este. Păi, nu, este în primele 3. Deci, dacă te uiți, e. Alexandru, românii rămân patriot, să știi. Dar, vă nu contează. Sigur, te rog, ascult, românii rămân patrioți, indiferent de zone. Sunt promis că rămân patrioți. este că de aici încolo trebuie să rămână, să ne redați la realitate, să fim și mai uniți, pentru că asta se dorește, ca, din păcate, să dispară patriotismul, să dispară limba română, care să devină, nu spuneam, astăzi seară sau în seară științele comunicării, să dispară istoria poporului român, să devină științele cunoașterii, să dispară imnul, să dispară tema, să dispară, să dispară, să dispară. Eu întreb pe tine, pe tine, Ele nu pot dispărea dacă C se va mai identifica dacă aceste lucruri dispar, Dar nu va dispărea nimic. C Atâta timp cât există o populație eu, rațională, eu, -o rațională ele nu vor dispărea. Și în România, da, asta este ideea. Este marea majoritate popula a marea majoritatea populației este rațională. Și leadership este nu, unul rău și rău rațional. Trebuie o ținem, nu liber și pune rațional. Tu te la câteva personaje. Nu e format doar din acele personaje, dar asta nu e, nu e condusă doar de oamenii aia. Este condusă și de business, este condusă de mulți alți oameni. Dar toate sunt profesor, că așa e politicos. Doamne profesor, în primul rând, ce privește informațiile și de unde le am și așa mai departe. Eu nu știu dacă există vreun om pe planeta asta care vine și spune Doamne, eu uite, pentru informațiile pe care le-am făcut pe tavă următoarele persoane, în articolul numărul 2, pe care le puteți consulta și are 15 puncte. Am prezentat, am prezentat din surse deschise, ca să nu intru în, în detalierea unor discuții private cu diplomați, cu ambasadori, cu oameni din alte zone și așa mai departe, pe care cu tot respectul nimeni ar face nimeni care are Bogdan, nu ar prezenta prietenilor, nu și au altcineva persoanele respective. Am prezentat totuși din suste de deschise foarte multe argumente în acest sens. Și uitați-vă și asta că o să vedeți că este de la uh, argumentarea unui înțelegere între Rusia și Germania, pentru că Germania își protejează propriile interese, Nu e aparat că își dorește acest lucru, dar în momentul în care ai o, ai o solicitare de a da 4 trilioane de dolari, mai Te mai gândești așa dacă mai ești foarte activă de partea Americii sau ești foarte activă de partea Rusiei Dacă BND-ul, seriul secret german, joacă cu CIA-ul Dar cu nu asta cu, Populația din Transilvania Ia? nu este interesată acest lucru, Alexandru păi Ei au la interesat. icoană nu în continuare întrebă, în zona riroală Lau pe regele Mihai la icoană și pe Avram Cei până în 30 de ani au asta la icoană? până în 30 de ani. Cei după 30 de ani cei în 30 de ani păi, în schimb își doresc păi și respectă la fel da. de mult Bucureștiu, ca și Clujul, ca și Brașovul. Am fost și eu să știu în Transilvania și nu-mi eu te invit să, să locuiești, să-ți dai seama de sentimentul pe care îl păi, au și care consideră ne Vasluiu, Neamțu, uh, Botoșaniu, uh, da. Tulcea sau Giurgiu la fel de importante ca și sălajul, ca și Bistrița sau ca, uh, ca uh, știu eu, Alba Iulie. Este lucru foarte bun. Eu, spun că generațiile noi, nu prea mai au la ce să raporteze când vine vora de cultură și istorie. În ceea ce privește, însă poate să înteleagă de ce e important București, din potrivă se raportează pe niște corupti nenorociți doi uh, Și asta e un lucru rău. Noi trebuie să reparăm prin ceea ce spui tu, prin ceea ce spun eu. Corupți sunt peste tot, și la Cluj și la Brașov. Tocmai a fost ridicat fost președinte al Consiliului Județean păi. de trei ori păi câștigător La Brașov. Dar nu cred că este din, nu este identificat uh, tranchilvane, ci mai degrabă bucurește cu uh, ceea mm. ce este rău în țara asta ca management, nu? Dar dăm și nevoie să răspund unui profesor, să-i spun. Deci, în ceea ce privește personajele cu care am discutat sau adunat aceste surse, nu se le spun niciodată. Nu, nu, de om, de domnul, domnul, domnul, da, domnul v-am întrebat de personajele cu care ați discutat, v-am întrebat pentru că știți, eu sunt om de știință și eu atunci când încerc să înțeleg ceva, încerc să văd și care sunt sursele realității sigur, da. pe care o discut și eu vă întreb, dumneavoastră ați, de ați de enumerat da. patru țări pe un post de televiziune cu mare vizibilitate, adresându-vă publicului românesc și inclusiv a celor ambasade și reprezent Așa, reprezentanților da? oficiale ale celor țări în România. Dumneavoastră ați da. acuzat patru țări, membre ale Uniunii Europene și ale NATO, că complotează să distrugă România. Și eu v-am întrebat, da. simplu, când a fost momentul acestei înțelegeri și la ce nivel a fost luată această decizie? E clar, nu? Vă interesează cine v-a dat informația? Păi nu, atunci da, vă răspund și la una și la alta. În ceea ce privește cine a luat această decizie, este foarte simplu. Niciodată în istoria de 98 de ani a României, a Austria și cu Ungaria nu s-au împăcat cu ideea pierderii Transilvaniei, de exemplu. Acest plan, dacă o să vă uitați, în puțin, eu am rămas că... Asta e un neadevăr fundamental. Asta e o senzație. Asta e o senzație. Nu e senzație. Nu e... Nu este o senzație. Ia ceva, Domnul am suficiente dovezi. Uitați-vă pe articole care au, care au fost publicate după articolul meu, de foarte multe jurnaliști. Deci, discret, dacă vă întreb ce studii aveți. aveți. Da, vă rog. Ce studii aveți, mă întreb? Care meseria dumneavoastră? Da, relații internaționale, de ce mă întrebați? Păi, nu, întrebam, eu sunt istoric, de pildă. Eu știu exact. Vorbiți despre ultima sută de ani din istoria României. Și eu, Bun, voastra, vup, costa, mă, cu asta mă sunteți filogerman filo și vă cunosc Eu nu sunt filogerman, nici măcar. În nu mă deranjează. Nici măcar. Dar ales cu Pănasu, ești cumva antigerman? Iartă-mă, ca să putem să ne înțelegem, dacă cineva poate fi filogerman, poate să existe și ceva anti antigerman. Tu te declari antigerman? Nu, eu sunt pro-România, nu sunt anti-german. Păi, nu, toți suntem români, porim de la premisa că dacă ne-am născut păi, stai, aici zi. din pământul ăsta și tot aici ne întoarcem, suntem români. Bun, acum intrăm, intrăm în polemică, coleșe. Polemica nu, nu, nu, nu, nu, dar nu are, face rău. Germania antrenanțiată în fața Rusiei și are are de recuperat datorii de la Rusia de 50 miliarde nu, de miliarde de euro da, datorii. Alex, Germania în fața Rusiei, cum să îngenunchiez Germania în fața Rusiei? Pentru ce? Vrei să dau argumente? L-ai avut pe ambasadorul Germaniei la tine în Alex de ce nu l-ai avut? Pentru că am criticat Germania constant. Dar de ce? Și spun și de ce. Nu. Păi de ce? Pentru că eu am început să critic Germania, de exemplu, de, de, la pe de la ambasadorul Statelor Unite l-ai avut în emisiune ce? Alex Cumpănașul? Da, -am ambasadorul -am Statelor avut, Unite da. l-ai avut? Da. Actual. Da. Pe actualul ambasador al Statelor Unite? Actualul nu, dar l-am avut pe... Nu, nu pe ce cel care am fost, a fost, tot? am înțeles. Dar de ce, de ce te întreb asta? Cine Pentru că tu faci o emisiune cu diplomații. Adică tu faci o emisiune cu niște oameni care înțeleg geopolitica și limbajul diplomatic la cel mai înalt nivel. Mie mi se pare straniu că tu pui în discuție că Austria, Germania și alte țări, membre ale NATO și ale Uniunii Europene, lucrează din interior unei alianțe... Ca într-o cabala foarte tenebroasă, a, nu, împotriva nu, României. În aeropanel, în aeropanel se pare că asta nu face Am jocul fac. Federației Ruse are scumpănașul? În momentul ăsta care ne aflăm acum. Puțin. Nu, nu face deloc jocul. Dar jocul cu face, cui face are scumpănașul. România ce are de câștigat din poziția asta? Că nu e nimic nou în ceea ce spui încă din 1990 se tot la 4 ani din 4 în 4 ani când e campanie electorală, Cineva, fie că era Vadim Tudor, fie că e mai puțin talentat un din sau care ești talentat și Nu, nu, dar de ce, noi nu putem acum, că steți noi bătrâni aici la masă, nu putem să nu observăm că de fiecare dată când discutăm lucruri importante contextul este prost. Uniuniștii vin, e un lucru extraordinar toți ne dorim Unia cu Republica Moldova, numai că contextul de fiecare dată George Simior, nu găsește ca un, ca un context prost. Da. Noi, acum, să ne certăm cu Germania, cu Austria și cu alte țări din UE și NATO pe că noi ne putem permite de aici, din poziția noastră, să zicem că Germania îngenunchează în fața Rusiei. Ales până și. Eu. Pentru un realizator de emisiuni diplomatice, da, mi da. se pare foarte da. dur cu, ce tu, spui, tu adică tu e prea dur ce spui. Pe mine să. Dar eu pot să dau rog, rog, rog. Rog. Da, am terminat, da? te rog. Păi, de exemplu, cu cât cumpără gazul Germania de la Rusia și cu cât cumpărăm noi? Acum, sincer. Doi 2. Cine a construit aerodromuri în Rusia? Trei. Cine, cam ce datorie are Rusia Ceea către Germania? 50 de miliarde de euro la momentul, do la momentul încheierii pe, pe mic. Nu, vreau să mai dau și alte argumente uh, în acest moment. Oare la ce se gândeam când cu Nu, eu, am eu accept argumentele, dar ce legătură au cu discuția noastră Ce legătură are România și cu legătură pentru că tu ai spus cum a genunchiat, de asta am genunchiat Mi se pare că din partea unui realizator de emisiuni diplomatice o asemenea abordare mi se pare foarte dură și de asta te-am întrebat dacă ambasadorul Germaniei a venit din emisiune și mi ai spus că nici nu va veni și acum înțeleg de ce. Păi nu o să este evident că bă, Mie, mie nu-mi se pare evident Pentru că ambasadorul Rusiei care este criticat Mai des de mine, în mai dur de mine A venit de două ori și va veni și noul Ambasador al Rusiei care este și mai dur decât cât postul Iar, iar ambasadorul Germaniei care tipul este aliat Nu vine să-și explice punctul de vedere Să spune de ce doamna Merkel La uh, mișcă a, a dat mai multe da, Alexandru,